І ось Данилко з прадідом Данилом вийшли з села, опростували в степ, просто на південь. Перед ними розступилася голуба долина, виросли на південному обрії над далеким морем прикучеряві хмарки, мов крайсвітній вишневий розквітлий сад. Прадід ішов, і співав гайдамацької пісні про школяра. Аж ось іде школярець польської натури, на нім штани, шаровари, свинячої шкури. А Данилко брів, спостерігаючи, як неймовірно росли на небі білі вишневі дерева, аж перехилилися по цей бік. Вітер і павітер дме там, у височині, обриваючи біле галуздя розквітлих вишень. Данилко заплющував очі перед таким височезним світом, коло такого старезного прадіда, що йде собі і підспівує старих пісень, і повідає Данилкові казки й приказки, як зветься кожна трава і яка квітка, на яку користь. І треба багато ходити в житті. Тоді побачиш, яке воно є, Що й умирати не хочеться. І рід наш увесь ходючий, Батьки й прабатьки, Та й Данилко, мабуть, ходитиме, Доки й ноги не відпадуть. Рід завзятий і непосидючий, Козакували й землю робили, На пслі осілися, Село було трубаї, тої турбації, турботи і турбанини повне жило. От і були ті люди турбаї справжні. А пан собі думав, з них кріпаків мати? А в Катерини цариці полюбовник був із запорозького коша Грицько Нечоса. І сказав турбаям про таку рахубу, стали турбаї козачих своїх прав допоминатися. А пан їхні метрики з церкви покрав та попалив, і суд не міг козачих праві знайти. То Турба повбивали панів і побили суд. Отбивалися п'ять років. Та військо оступило голодранців і смерть прийшла. А той Грицько нечоса характерник був, як і всі запорожці, Пройшов крізь військо, і Турбаїв вивів і повів на дві сторони, до Дністра і до Перекопу. І ми з роду Турбаїв не були кріпаками з роду віку, і Данилко хай не буде. Заставили школяра отче наш читати, самі стали вегерями боки витинати. Сьогодні Миколай весняний саме святить воду. Підглянемо потихеньку, як він ходитиме по морю і кропилом святитиме воду, щоб людям можна було купатися. Отак ходить по морю з кропилом, та й бризкає. А кому лучиться втопитися на той час, то зараз витягне, обсушить і вшинок заведе. Отче наш іже єсть, та ще й буде воля, та веди нас огірки та поведи нас у деньки, і гайдамацька пісня була довга придовга. Отак ішли великий день і все панською землею. Землі в пана як сказу, побачили море, у рибалок. Підгодувалися. Немає хліба над наш рибальський. А ви гречко сіє, гречку сієте. Цей дід, мабуть, і той світ пішки пройшов. Ба який сухий та чорний. Вип'ємо діду по чарці чи що. Сам Миколай сьогодні по морю ходить. А ми, бач, берег облежуємо. Прадід Данило пив чарку. Сонце заходило, не поспішаючи, морем пливла навантажена шхуна і тримала курс на захід, повз Джарелгачську косу, острів Тендру, кінбурнську косу й Очаків, пливучи на Збурівку, Голу пристань, Кардашин чи Олешки, а може, й у самий Херсон, британи, Каховку.